Buzumullah Rahman الله Alhamdulillah, Alfil Alamin, Al-Salaat wa As-Salaamu ala alaminu Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, al-tasiyam al-kafira. Wir beginnen mit dem Namen Allah, des Gladen von uns Gnegen, Allahs Segen, und Heilung von Herzlichkeit, dem Propheten Muhammad, sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es machen an der Stelle weiter, der wir erst mal stehen geblieben sind. Und zwar haben wir, oder sind wir immer noch dabei, die verschiedenen Ähm, Khiyar-Arten zu besprechen und ähm, die, die verschiedenen äh, Rechte auf äh, Rücktritte von einem Ba'a-Vertrag. Und heute wollen wir uns, inshallah, sobald die Zeit uns reicht, uns mit zwei weiteren letzten äh, Formen, äh, Rechten des, des Khiyar-Vertrages beschäftigen. Ähm, das erste ist der sogenannte khiyar Tachbir bithaman, Tachbir bithaman, das bedeutet so viel wie, dass jemand ein, sein Recht vom Rücktritt, von seinem Recht auf Rücktritt Gebrauch macht, aufgrund falscher Auskunft hinsichtlich des Einkaufspreises. Diese Art von, von Khiyar ist von denigen Arten, die nicht von allen Gelehrten anerkannt werden. Und äh, die, äh, wie heißt es, äh, diejenige Rechtsschule, die am meisten ähm, Spielraum gelassen hat, die meisten Arten von, von, von Khayar-Rechten erwähnt hat, ist die Hambaritsche Rechtsschule. Und dazu gehört eben dieser äh, Tachbir-Bithaman-Khayar, Rücktrittsrecht, so habe ich es genannt, Rücktrittsrecht wegen falscher Einkaufspreisauskunft. Äh, ähm, ja, was ist damit eigentlich gemeint? Äh, damit ist gemeint, dass jemand... Ähm, einen kauf von der auskunft äh, abhängig macht äh, wie viel wie viel der der der verkäufer für diese ware bezahlt hat ja? man fragt den verkäufer wie viel hast du dafür bezahlt und äh, davon macht man dann abhängig ob man es kauft bzwweise äh, für welchen preis man es kauft und dass das eine oder anderen äh, zusammenhängt ist denke ich mehr als offensichtlich. Ähm, machen wir ein Beispiel dafür, ein Verkäufer sagt zu seinem Kunden, ich habe äh, dieses Haus für eine Million Euro gekauft ähm, und äh, daraufhin ist der Kunde damit einverstanden, ist zum Beispiel für 1,2, 1,3, weil eben die, die, äh, die nicht, Preis und Nachfrage sich geändert haben, haben wir es abgerechnet. jetzt für erschätzt die er schätzt ab damals hat's Million kostet, dann 1 Millionen gekostet, muss es heute 1,2 kosten und er sagt deswegen bin ich bereit 1,25 zu bezahlen, ähm, sozusagen dir diesen Gewinn zu geben, wenn du äh, mir das verkaufst. Und später findet er heraus, dass der Verkäufer in Wirklichkeit nur 800.000 Euro bezahlt hat. Okay? Das ist sozusagen der das Standard äh Standardbeispiel für diesen Und das ist ein, lediglich ein Beispiel, auf das dieser Chiyar zutrifft. Und in diesem Fall war es eine eindeutige Lüge. Er hat eine falsche Auskunft gegeben in Bezug auf den Einkaufspreis. Ja, ich schaue mir das ein weiteres Beispiel an. Wir haben verschiedene Fälle, die wir uns anschauen möchten. Gleich vier an der Zahl. Jemand möchte mit einer anderen Person ein Business starten. Okay. Und dann sagt äh, der, der äh, Neuling, der einsteigen möchte, fragt denjenigen, äh, der es Business schon gestartet hat, wie viel hast du bis jetzt in dein Business investiert? Und er sagt, ich habe zum Beispiel 100.000 investiert. Wenn du 50.000 wenn du mir 50.000 gibst, dann bist du mein Partner. Dann haben, teilen wir uns Gewinn und Verlust äh, 1 zu 1. Im Nachhinein stellt sich aber heraus, dass er nicht äh, 100.000 investiert hat, sondern nur 75.000 euro investiert hat okay das der fall ist der gleiche wie wir gerade eben uns angeschaut haben ob das jetzt ein bär vertrag ist dem man eingeht und äh, dem man deswegen eingeht weil man eine bestimmte auskunft bekommen hat über den einkaufspreis oder ob man eine schdigker eingeht eben so einen einen vertrag bei dem es zu so einer eine, eine, eine art äh, zusammenschluss kommt von zwei partnern ob man auf diese weise den vertrag hängt oder auf die andere weise in beiden fällen kommt es darauf an, welche Auskunft man vom von der ersten Person erhalten hat. Ja, manchmal ist es aber auch nicht so eindeutig, sondern der äh, äh, Verkäufer sagt nur sozusagen die halbe Wahrheit. Er sagt, ich habe dieses Auto für 5.000 Euro äh, gekauft. Ähm, später stellt sich heraus, das stimmt zwar, dass es 5.000 Euro waren, aber er hat diese 5.000 in Raten bezahlt. Und jeder von uns weiß, dass äh, wohl kaum ein Verkäufer äh, eine Ware äh, in Raten für den gleichen Preis anbietet, wie wenn man sie bar auf die Hand ja? Es ist drückt. Ja deswegen kommt ja der Kunde und sagt, hör mal zu, äh, bei größeren Summen ja, äh, bietet man von vornherein Ratenzahlungen an, also bei Autos, Häusern und so. Und dann sagt der Kunde eben, aber guck mal, kannst du nicht beim Preis was machen, wenn ich dir das Geld bar in die Hand gebe, kannst du am preis runtergehen und natürlich ist verlockt das denn den verkäufer runterzugehen und deswegen hat er zwar fünftausend tatsächlich bezahlt aber es war eine ratenzahl und hätte er bar bezahlt dann hätte die ware vielleicht nur 4.000 euro gekostet okay das heißt also auch hier hat er zwar nicht hier dass er nicht gelogen aber mit Sicherheit hat das eine auswirkung auf die die die preisauskunft es war nicht ganz sauber bei Es kann natürlich auch sein, dass der Verkäufer sich auch einfach geirrt hat. Der Verkäufer hat einfach eine Zahl genannt. Er dachte, das wäre die richtige Zahl und später schätze ich aus, war eine falsche Zahl. Und es war eben ein Null zu viel oder ein Null zu wenig. Also es kann ja alles möglich sein. Wodurch stellt man eine falsche Einkaufspreisangabe fest? Wodurch so stellt man sich fest? Ja, entweder durch ein Geständnis seitens des Verkäufers oder wenn, wie bei Geldangelegenheiten allgemein, zwei redliche Männer dies bezeugen oder vier redliche Frauen und dann gilt dieses die Zeugenaussage auch. Dadurch könnte man das feststellen. Natürlich kann es auch andere Hinweise geben, dass es jetzt in's Personen sind, aber es kann ja auch Hinweise geben hinsichtlich Begegnügen. Äh, Papiere, ja, das ist irgendwo eingetragen, vielleicht findet man irgendwo einen Beweis, der für das eine oder für das andere spricht. <lacht> wie dem auch sei, sobald sich herausstellt, dass der Einkaufspreis weniger war, als eigentlich, äh, natürlich gemeint ist hier auch, weniger war, äh, deutlich weniger war, als der, der wirkliche Einkaufspreis. Und wie wir immer gesagt haben, äh, was heißt äh, deutlich weniger? Das sind Angelegenheiten, die müssen entschieden werden per gesetz und das hängt ab und das hängt ab von der ware ja, bei einem auto das 10.000 euro wert ist ein preisunterschied von 50 euro danach würde keiner frage ja, aber bei was einem buch mit einem preisliche von 50 euro ist schon etwas ganz anderes ein buch das vielleicht 60 euro kostet was es zehn euro kosten hat für 60 angegeben ist ein ganz anderer ganz anderes verhältnis ja Insofern, das ist ja die Anpassungsfähigkeit dieser islamischen Gesetze auf die jeweilige Situation, auf die jeweilige Ware zugeschnitten. Und wir haben insgesamt ähm, vier äh, verschiedene äh, Ba'a-Verträge ähm, oder allgemein vier verschiedene äh, Vertragsformen, bei denen dieses Rücktrittsrecht, dieses, äh, dieser Bithaman, äh, zum äh, zu tragen kommen kann. Einmal Tawliya, Shariqa, Murabaha und Muada'a. Was das bedeutet, sind eigentlich ganz einfache Sachen, nicht kompliziert ist. Tawliya bedeutet, dass einfach der Kunde die Ware zu dem Preis kaufen will, zu dem auch der Verkäufer sie eingekauft hat. Kann das sein? Natürlich kann das sein. Weil wenn ein Käufer eine Ware gekauft hat und diese an Wert verloren hat und er sagt, ich habe sie für 100 Euro gekauft, Jetzt ist es zwar nur noch 90 wert, aber wenn du mir 100 gibst, dann bin ich damit einverstanden, dann hat das er zum gleichen Preis gekauft wie es eigentlich nennt man Taulia. Äh, kommt wahrscheinlich vom vom vom Begriff Awal erster, gemeint ist wie der erste Preis, für den auch der Ver äh, Verkäufer es eingekauft hatte. Äh Sherika ist der zweite ähm äh, ja, machen Entschuldigung, machen wir bevor wir mit reden, äh, das, das jetzt kommt, das ist der erste logische Fall, ja, dass es eben der, der gleiche Preis ist. Der gleiche preise ist dann umgekehrt bedeutet wenn es einen rippe gibt ist ein gewinn und das bedeutet dass äh, der äh, ist, ähm, dass der neue käufer also der zweite käufer äh, oder der käufer jetzt äh, in unserem fall äh, mehr bezahlt als der käufer eingekauft hatte und das gegenteil davon ist die mo und und das ist eben dass der käufer weniger bezahlt als der der äh, Verkäufer es eingekauft hatte. Und der vierte Fall ist die Sherika, die wir schon erwähnt haben, dass jemand eben einen anderen zum als Teilhaber aufnimmt in seine Gesellschaft, in seine Firma, in sein Business und ähm, ihm sozusagen Anteile verkauft, dafür, dass er ihm Geld bezahlt. Okay. Ähm, äh, na, äh, Beispiel also für die Murabaha äh, ist dass jemand sagt, für wie viel hast du diese Ware gekauft? Und er sagt, ich habe sie für 10 Euro gekauft. Und dann sagt der andere, okay, dann gebe ich dir 100% Gewinn. Ja? 100% Gewinn äh, würde dann eben einen bestimmten Betrag ausmachen. Und äh, wenn sich nachher herausstellt, dass der Betrag äh, weniger war oder mehr war, dann kommt es natürlich zum Streit. Ja? Warum? Weil es kann sein, der Verkäufer sagt, nee, es war doch mehr. Ich will mehr Geld haben, wir haben 100% Gewinn aus, aber du hast mir nicht alles gegeben. Oder er sagt, äh, das find, oder der Käufer findet heraus, dass der Einkaufswert eigentlich viel weniger war. Es war nur 5 Euro und er sagt eben, warum habe ich jetzt 100% gegeben? 100% ist ja viel mehr, als, wir, als ich dir eigentlich hätte geben müssen. Insofern, das Ganze natürlich läuft darauf hinaus, dass wir in der Islamischen ah Sharia <coughs> keine Unzufriedenheit erzeugen möchten. Wir möchten, dass die Leute Kaufverträge eingehen, bei denen beide äh, klar wissen, was sie für ihren Betrag bekommen jeder weiß, was der andere ganz klar bekommt und äh, dann sind die Menschen auch logischerweise zufrieden und nichts Schlimmeres ist, als dass die Leute auseinander gehen und das Gefühl haben, dass sie äh, betrogen worden sind. Wie sieht es aus, wenn jemand 10 Euro zwar für den Einkauf bezahlt hat, aber das heißt, er hat eine Ware gekauft für 10 Euro und äh, für den Transport hat er noch mal 5 Euro bezahlt, wie jemand, der aus ein, äh, aus dem Internet einen Artikel bestellt hat, soll er dann jetzt dem dem dem Käufer sagen, ich habe es für 10 gekauft oder für 15 gekauft und richtigerweise den gesamten Betrag muss er nennen, also nicht nur die 10 Euro für die Ware, wenn das er aufschlüsselt ist gut, aber eigentlich, er hat 15 Euro insgesamt bezahlt, bis die Ware bei ihm angekommen ist, hätte er nicht 15 bezahlt nur 10 bezahlt, wäre die Ware niemals zu ihm gelangt das heißt, er könnte nicht im Nachhinein sagen, du hast 5 Euro zu viel erwähnt, ich habe es im Internet für 10 gesehen Er sagt, tut mir leid, ich habe aber 15 bezahlt, bis sie bei mir zu Hause eingekommen ist. Ja? Das heißt also, diesen Betrag darf er ruhig äh, nennen. Ja, kommen wir wieder zu dem klassischen Beispiel, das wir schon März einmal erwähnt haben, aber das muss man an dieser Stelle erwähnen, wegen der sogenannten Murabaha. Murabaha heißt islamisch gesehen, das der islamische Begriff, der islamische, das islamische Verständnis von diesem Begriff, und das merkt ihr euch bitte, weil dieser Begriff Murabaha ist in der islamischen, islamischen Fiqh definiert, als dass als, als das eben jemand eine Ware ähm, äh, kauft, aufbauend darauf, dass er weiß, für wie, wie viel der Verkäufer sie damals eingekauft hatte. Ja? Das heißt oder Anders ausgedrückt, Morabaha bedeutet, der Verkäufer äh, verkauft äh, die Ware für mehr, als er sie eingekauft hatte, Und er teilt dies auch dem Käufer mit. Ja? Oder noch mal anders ausgedrückt, der Käufer äh, bezahlt äh, den Gewinn. Der Käufer weiß, wie viel Gewinn der äh, Verkäufer macht. Der Käufer weiß, wie viel Gewinn der Verkäufer macht. Und das kann er nur wissen, wenn er den, den Einkaufspreis kannte. Okay? Das heißt, er kauft mit dem Wissen, die Ware hat damals so und so viel gekostet, er sagt ich gebe dir deswegen 5 euro mehr damit du 5 euro gewinn hast das ist morale und diesen begriff zu missbrauchen für eben äh, äh, wer heißt es andere geschäfte ist erst einmal von der definition her falsch ja und das ist eben das was heutzutage oft ge geschieht ähm, äh, weil es im besuch auf banken ja indem die, die leute eben sagen die bank kauft doch diese Immobilie und verkauft sie weiter, ja, die sagen, äh, du als Bank hast, wir haben ja gesagt, das, das gibt es nicht, das ist ein theoretisches Beispiel, wie wir gesagt haben, aber angenommen, es wäre so, dann dann äh, sagen sie, das ist Morabaha, warum? Weil ich weiß ja, dass die Bank es, das Haus für eine Million gekauft hat und ich kaufe es ihr für 1,5 ab, richtig? Und das ist ein Kaufvertrag und noch ein Kaufvertrag, sagen sie, wo ist das Problem an der Geschichte, richtig? Aber wir sagen, Das ist ja, äh, entspricht nicht der Definition der Murabaha, deswegen Begriff, benutzt man den Begriff Murabaha nicht. Was ist der äh, wesentliche Unterschied und der natürlich äh, erhebliche auswirkung hat, ist eben, dass die Bank nichts besitzt. Die Bank besitzt das Haus gar nicht. Beim Murabaha gehst du zum Besitzer hin, zum Eigentümer hin und sagst ihm, verkaufe mir die Ware für äh, so und so viel Prozent mehr, als du sie eingekauft hast. Ja, und das geschieht bei diesem Konzept überhaupt nicht. Deswegen das als Morabaha zu bezeichnen, ist falsch. Und das, was äh, Leute anbieten, ist ein reines Zinsgeschäft. Ein reines Zinsgeschäft. Und man kann es nicht anders nennen als das. Und ähm, äh, es, es ist praktisch nur eine Ware dazwischen geschaltet, um dem Zinsverbot zu entgehen. Um dem Zinsverbot zu entgehen. Und wenn jemand sagt, äußerlich gesehen, Ist es ist doch einfach nur ein, sind das doch nur zwei miteinander verschachtelte bair ah Es sind zwei miteinander verschachtelte bair ah Ich kaufe das Auto unter der Bedingung, dass du es mir abkaufst. Wir haben doch gesagt, der Prophet hat verboten, dass man zwei Verträge in einem macht. Hat er doch er verboten. Ausdrücklich. ja Und das ist doch ein Beispiel, auf das es zutrifft. Das Nummer eins. Und Nummer zwei, der Beweis, dass die Scharia nicht nur auf äußerlichkeiten schaut sondern auch auf was die Menschen dadurch beabsichtigen nämlich die beabsichtigen in diesem Fall äh, die Zinsen ähm, äh, zu nehmen auf, und und das als Bear zu verkaufen, ja? Äh, das ist nämlich die Absicht, die dahinter steckt, ja? Und diese diese äh, was der Beweis dafür, dass stell ja auch auf die Absicht, ist der berühmte Ina. -Be Könnte ich noch einmal Ina -Be den wir ausführlich besprochen haben, zusammengefasst Ina -Be bedeutet jemand Äh, kauft eine Ware äh, in Raten für mehr als der andere sie davor bar bezahlt hat. Das ist natürlich das zu verstehen. In einem Satz ist schwierig, wenn man nicht das Bild schon kannte. Okay. Also Person A äh, verkauft an Person B, ähm, äh, Person A kauft von Person B ein Auto zum Beispiel, Äh, äh, wer heißt es äh, inraten inraten ähm, für einen bestimmten betrag, vielleicht zum beispiel für 10.000 euro sie kauft für äh, 10.000 euro. dann in der gleichen Sitzung äh, machen sie den Kauf umgekehrt, drehen Sie den Spieß genau andersherum, aber bar für weniger Geld. Ja, so kommt der arme, der äh, kein Geld hat äh, an Bargeld, sofort an Bargeld, Und er äh, geht gleichzeitig den Vertrag ein, äh, das Auto wieder zu kaufen, nachdem er es, äh, was ist, nachdem er es gekauft hat, zu, äh, äh, die, nicht zu den, den Kreditvertrag zurückzuzahlen. Und der ist natürlich höher als den Preis, den er vorher äh, entgegengenommen hat. Ja. Und das geschieht alles in einer Sitzung, geht auch gar nicht anders. Und das ist auch ein klarer Zinsvertrag. Warum? Weil du darfst gar keine Ware weiterverkaufen, bevor du sie nicht äh ihr was in deinen Eigentum genommen hast, ja? Und das eben zu verschachteln mit einem zweiten Bärvertrag ah führte genau zum Zins und deswegen hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam solche Sachen verboten. Deswegen sagt der Wer solche Sache eingeht, sagt er, entweder erhält er den den kleineren Betrag von beiden oder den Zins. Ja? Das ist das das ist der das ist der Fall, wo jemand sagt, ich verkaufe dir die Ware bar für 10 Euro... aber in Raten für 50 Euro. Und dann gehen sie auseinander, ohne dass sie ein der beiden Sachen, ohne dass sie sich entschieden haben für das oder entschieden haben für das, sagt der Professor Halas. Fala das hu heißt, entweder bekommt er den Gängeren von den beiden Beträgen, 50 und 10, was ist geringer? Die 10. Du darfst du somit nicht, nicht dann nicht mehr verlangen, ja? Oder du bekommst die Zinsen. Wenn du 50 dann nimmst, hast du 40 Euro Zinsen bekommen, okay? Das ist eben die Gefahr, die dadurch durch Äh, entstehen kann. Der ina ist ein eindeutiger Beweis für was, wie gesagt haben, dafür, dass die Scharia nicht nur auf die Äußerlichkeiten schaut, sondern auch auf die Absichten, die dahinter stecken. Und wenn die Absichten dahinter stecken, muss das mit der Scharia übereinstimmen, dann funktioniert das. Ansonsten ist es nichts anderes, als wie die Leute vom Samstag, denen das Fischen am Samstag verboten worden ist. So haben sie die Netze am Freitagabend ausgeworfen und am Sonntag eingezogen. Und so haben sie das Verbot, sie, wortwörtlich haben sie nicht am Samstag gefischt. Richtig? Aber sie haben das Verbot, das, den Sinn des Verbotes, den haben sie umgangen. Der Sinn des Ganzen ist, wie kannst du Gewinn machen, ohne das Risiko einzugehen, Verlust zu machen. Was ist das? Welcher gesunde Mensch würde mit diesem Vertrag eingehen, außer wenn er dazu gezwungen ist? Okay? Das war die Murabaha. Man zahlt also mehr als der Einkaufspreis. Dann die Muada'ah ist das Gegenteil. Man nennt das Hatrita. kommt von woda heißt absetzen bzwsweise weniger machen von etwas absehen ja etwas gering machen etwas auflösen und hatrita ähnlich und das ist eben genau das gleiche weiß es der verkäufer sagt sagt sich ich kriege die ware nicht los wie kriege ich sie los indem ich den leuten sage ich habe sie für so und so viele euro gekauft Und ich will weniger dafür haben. Hauptsache, ich möchte sie loswerden. okay Und natürlich, das äh, zieht an. Wenn ich weiß, dass ich weniger zahlen muss, als er sie damals bezahlt hat, dann weiß ich, so günstig werde ich sie nirgendwo kriegen. Weil kein Verkäufer normalerweise ist bereit, Verlust zu machen. <lacht> gibt es das? Natürlich gibt es das. Bei Räumungsverkäufen. Jemand zahlt mehr Lagerkosten, als er eigentlich verdient. Dann sagt er, hör zu, ich will die Ware schnellstmöglich loswerden, um nicht noch mehr Kosten zu haben. <lacht> In all diesen Fällen... Ähm, äh, geht es darum, zu wissen, was der Einkaufspreis gewesen ist und sollte sich im Nachhinein herausstellen, dass eben der die Auskunft eindeutig falsch war, also be beachtlich falsch war, müssen wir doch sagen, es muss beachtlich falsch gewesen sein, bedeutsam, dann hat, äh, äh, wie heißt es, der äh, der Kunde eben das Recht auf sein Rücktrittsrecht äh, und Allah Aziz weiß am besten Bescheid. Ja, Ähm, jetzt schauen wir uns ein paar Fälle an, äh, in denen ähm, das, das war die Theorie, also entweder zahle ich mehr oder weniger oder gleich viel, okay und jetzt schauen wir uns ein paar Arten dieses even er ich auch hingewiesen schon auch ein paar aber schauen uns ein paar Arten noch mal genauer an, äh, wann so etwas ähm, äh, wann dieser dieserar zum Zuge kommen kann. Was geht eben nicht nur, wie wir vorhin gesehen haben darum, dass jemand einen bestimmten Preis nennt und der ist dann falsch. So manchmal ist die Sache nicht so ganz klar. Er zahlt den Preis, aber der Transport, ist der Transport Teil des Preises oder ist das eigentlich irrelevant für den Käufer? Das sind auch, das sind Fälle, die man besprechen muss und für die man gesetzlich auch Klarheit schaffen muss, ja? Auch in einem islamischen Land, wenn es dann verschiedene Ansichten gibt, خلاص dann die Gesetzgebende sie, sie entscheidet sich aus bestimmten Gründen für eine bestimmte Ansicht. Und dann wird danach gehandelt, ja, das in jedem Land der Welt so. Erster Fall, ähm, jemand geht einen der zuvor erwähnten Bär-Verträge ein ähm, und stellt fest, dass der Verkäufer äh, zwar die Ware gekauft hat, jedoch verschwiegen hat, dass es sich um eine Ratenzahlung hielt, handelt ja, davon halt. Äh, in diesem Fall hat er das Recht auf Rücktrittsrecht, ja, auf den Chiaal. Äh, zweiter Fall. Ähm, wenn der Verkäufer die Ware von jemandem gekauft hat, dessen Zeugenaussage für ihn nicht gelten würde. Dessen Zeugenaussage. Warum? Äh, weil, wenn willst du nachher fragen? wenn willst du nachher fragen? Also wenn ich von dir die Ware kaufe, weil du mir eine bestimmte Auskunft gegeben hast. Kohlware habe ich, sagst du, für 5.000 Euro gekauft. Und nachher sage ich, nicht stimmt nicht. Deine Aussage steht gegen meine Aussage. Taib, wen sollen wir jetzt fragen? Die einfachste Möglichkeit, wir fragen denjenigen, der es dir verkauft hat, richtig? Taib, wenn das jemand ist, für dessen dessen Zeugenaussage für dich gar nicht gilt, dann haben wir Problem, weil dann fühle ich mich sozusagen hintergangen. Und wer ist das, dessen Zeigenaussage, den dich nicht gilt, wer wird dich in Schutz nehmen? Diejenigen, von denen du abstammst und diejenigen, die von dir abstammen. Deine Eltern, Großeltern aufwärts und deine Kinder, Enkel und abwärts. Ja, das in diesem Fall, würde es auch zum, weil diese Personen sind vorbelastet. Togib Das hat natürlich sein Grund, weil, weil der Prophet alayhi sallallahu alayhi sallam, hat in äh, einem Hadith gesagt, innama Fatima tu minni. Fatima ist ein Stück von mir. Und wenn ich, so, sie ein Stück von mir wie soll jemand von dir selbst Zeuge über sich selbst aussagen? Das geht nicht. Jemand anderes muss für dich Zeugnis ablehnen. Äh, ebenso sagt der Prophet sallallahu alayhi sallam, la tajuzu shahadatu khasmin wala dhanin. Werde das Zeugnis eines Gegners es erlaubt, noch das eines vorbelasteten okay. ähm, insofern gibt es verschiedene gründe und diese sind äh, relevant wenn es äh, wenn man so einen vertrag eingegangen ist ja ähm, dritter fall jemand kauft als list eine ware für mehr ein als sie eigentlich wert ist jemand kauft als list eine ware für mehr ein als sie eigentlich wert ist. Beispiel, jemand will seinem Cousin eine Wohnung im Wert von 80.000 Euro abkaufen. Jemand will seinem Cousin eine Wohnung im Wert von 80.000 Euro abkaufen. Er bietet ihm aber 100.000 Euro an, weil er sein Verwandter ist. Und ist ja klar, dass unter Verwandten andere Regeln gelten. Verkauft er die Wohnung jetzt weiter, und sagt, ich habe die Wohnung für 100.000 gekauft, hat er dann gelogen? Er hat nicht gelogen. Richtig, er hat nicht gelogen. Aber ist das der wirklich tatsächliche Wert? Oder wollte er seinem Verwandten oder dem Armen, wem auch immer, ein Gefallen tun? Ja, das ist der Punkt. Ähm, vierter Fall. Jemand kauft mehr als eine Ware. Guck diese Tricks, ja das sind von den die Gelehrten, weil die, die waren auch im Business drin. Okay? Und die sagen dir diese Sachen, damit du auch, inshallah ta'ala, äh, offene Ohren hast. Und auch wenn du solche Sachen mal hörst von den Menschen, zwei Leute streiten sich, äh, dass du auch weißt, welche Tricks die Käufer und Verkäufer anwenden. die sind Nicht alle so äh, liebe Menschen wie du und ich. Ja? Und zwar, jemand kauft drei Autos. Und die drei Autos hat er für 60.000 Euro gekauft. Okay. Und wie weiß es? Dann sagt er zu dir, ähm, ich habe drei Autos für 60.000 gekauft. Eins davon habe ich, also er will dich natürlich jetzt dazu bewegen als Händler, dass du für ihn kaufst, um zu verkaufen. Okay. Er sagt so ich habe drei Autos gekauft. Eins davon habe ich schon für, äh, zum Beispiel 20.000 Euro verkauft. So, was denkst du jetzt? automatisch denkst du, du kannst die anderen beiden Autos auch für 20.000 Euro loswerden. Okay? Aber er sagt dir nicht, dass die Autos waren nicht alle gleichwertig Manche Autos haben 20 äh, gekostet, andere haben eben 30 gekostet und das dritte hat eben 10 gekostet. Da kommst du auch auf 60.000 Euro. Und das kannst du ja noch extremer machen, die Diskrepanzen. Autos sind ja sehr unterschiedlich teuer. insofern ähm, ist er dann äh, wer heißt es ähm, kann man kann man den kunden äh, durch solche sachen natürlich ein bisschen reinlegen ja ähm, auch in diesem fall wie immer hat man wenn man reingelegt worden ist entweder das recht auf entschädigungszahlung äh, arsch auf habe oder man hat das recht vom kaufvertrag zurückzutreten. fünfter fall jemand einigt sich mit einem verkäufer ihm ein haus für 100.000 euro abzukaufen Jemand einigt sich mit dem Verkäufer, ihm ein Haus für 100.000 Euro abzukaufen. Noch während der Sitzung besitzen beide Vertragspartner welche Chiarart, den Majlis-Chiar, den situationsbedingten Chiar, richtig oder nicht? T'ayy. Während der Sitzung sagt dann der Verkäufer, ich habe es mir anders überlegt, ich möchte 20.000 Euro mehr haben. Wenn nun der Verkäufer, wenn nun der Käufer, Entschuldigung, 20 bis 100.000 120, richtig? Wenn nun der Käufer beim Weiterverkaufen sagt, dass er das Haus für 120.000 Euro gekauft hat, ist das nicht gelogen. Weil der Vertrag bis dahin gültig war. Ähm, Entschuldigung. Äh, oh, oh, oh, oh, 100.000, ne? Wenn er nachher 100.000 sagt, dann ist der vertrag da hat er nicht gelogen, weil er ist den Vertrag für 100.000 eingegangen. richtig Er muss aber dazu erwähnen, dass es im Endeffekt 120.000 Euro geworden sind. Okay? Insofern, hier seht ihr, er hat nicht gelogen. Er hat gesagt, ich habe das ihm abgekauft für 100.000. Aber er hat nicht gesagt, weil weil ihr wisst ja, sobald man den Vertrag eingeht, Ijab und Kabul, gilt der Kaufvertrag. Er hat nicht gelogen, wenn er gesagt hat. ja Aber letztendlich hat er 120 bezahlt und nicht nur 100. Hat. Das ist natürlich das Gleiche, wenn der Preis reduziert worden ist während der Sitzung oder sowas in der Richtung. Ähm, ebenso, auch wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass die Ware mangelhaft war und der Käufer deswegen auch Zahlungsentschädigungen äh, bekommen hat. Ja. Das alles hat einen Einfluss. Jemand kauft eine Wohnung für 100.000 Euro. aufgrund von Mangel, bekommt er 10.000 Euro zurück. Wie hat er bezahlt? 90, oder? Wenn er nachher sagt, ich habe es für 100.000 gekauft, stimmt das. Aber er hat 9.000 zurückbekommen. Das heißt, der eigentliche Wert der Wohnung ist 90. Fühlst du das nicht dich dann nicht vergagteiert? Und deswegen sollte man solche Sachen natürlich wissen. Siebtens. Jemand kauft ein Auto für 3.000 Euro. dann wird es von einem anderen Auto gerammt. Und man bekommt eine Entschädigungszahlung von 1000 Euro. Ähm, ihr wisst, dass, äh, ihr, ihr, angenommen wird wirds Auto repariert und so weiter und so fort. Wenn man heutzutage ein Auto kauft, gibt es da keinen Unterschiede zwischen unfallfreien Autos und Autos, die schon und hatten, gibt Obwohl die gleich aussehen. Äh, ein Auto, das nur, wenn man es kauft und es hatte keinen Vorbesitzer, du der, ist der Erste, der Verkauf ist der Erste. Und nachher stellt sich heraus, es gab schon drei Vorbesitzer. Hat das keinen Unterschied? Hat das keinen Einfluss auf den Preis? Großen Einfluss auf den Preis. Sogar die Art des Vorbesitzers, sogar die Art des Vorbesitzers, und war ein Raucher oder kein Raucher, hat einen Einfluss. War ein alter Mann, bei dem man davon ausgeht, dass er niemals über den dritten Gang hinauskommt, Oder war es ein Jugendlicher, der 18 Grad seinen Führerschein bekommen hat und der mit der Gegend gedüst ist? All das spielt eine Rolle, wie wir sehen, hat einen großen Einfluss auf den Preis. Und dann natürlich gibt es auch den moralischen Aspekt bei solchen Angelegenheiten. Manchmal muss man es nicht unbedingt sagen, Aber man sollte es sagen Und wie der Prophet sagt Sallallahu alayhi wa sallam فَإِنْ صَدَقَى وَبَيَّنَى Sadaqa heißt was Wenn sie beide Die Wahrheit gesprochen haben وَبَيَّنَى Wenn sie beide Klar und deutlich gemacht haben بُورِكَ لَهُمَا بُورِكَ وَبَيَّنَى Das heißt, wird ihr Handel gesegnet بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا Aber wenn sie gelogen haben wa katama katama heißt geheim halten muhiqat barakatubai'ihima dann wird eben der Segen ihres Handels verschwinden, ausgelöscht, weggenommen, wenn man besitzen möchte. Ja. Insofern, jemand kauft zum Beispiel ein gesundes Schaf für 100 Euro. Später erkrankt ist. Ja. Später erkrankt ist. Das erkranken ist mit Sicherheit eine eine Eigenschaft, die den Wert vermindert, gerade wenn es eine dauerhaft Krankheit ist. Oder eine Krankheit ist, die Einfluss hat auf irgendeine Eigenschaft, die bei dem Schaf wesentlich ist. Geschmack, Fleisch, wenn es die Milch ist, von der man profitiert, eben die milchqualität der Milch, was weiß ich. Tayyib. Jemand kommt zu dir und sagt, ich verkaufe dir meine Kamelstute. Das ist ein weibliches Kamel. Ja. Sagst, lass dir dafür bezahlt Sag ich, habe dafür 1000 Euro bezahlt. Sagst du, Maschallah, 1000 Euro für Kamelstute, dir muss ja was Besonderes sein. okay Ich, ich zahle die 1100. Okay, was heißt die Verschwiegen? Die war schwanger. Die war schwanger. Und so weiter und so fort. Da kommen wir zu einer zweiten Art von Chiyar. Und zwar dem Chiyar aufgrund von Meinungsverschiedenheit. Chiyar aufgrund von Meinungsverschiedenheit. Meinungsverschiedenheiten kann es geben in Bezug auf den Preis, Eigenschaften der Ware, ob man bar oder in Raten bezahlt hat, in Bezug auf die Währung hinsichtlich des Vertrages an sich und so weiter und so fort. In diesen Fällen muss man entweder einem von beiden Recht geben oder den Vertrag auflösen. Schauen wir uns das Beispiel, das sind, ich, diese Beispiele sind alles Training für unsere Gehirnzahlen. Das erhält keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern wir üben zu denken. okay Kann sein, dass heutzutage irgendwas Neues dazu kommt. Das kann alles sein. Die Scharia ist hier nicht starr und sagt, nein, es gilt nur diese Beispiele, die hier im Fikrbuch erwähnt worden sind. Nein, nein. die Gelehrten heute, wenden das auf die heutige Zeit genauso an. gab es keine Autos. So, was ich euch erwähnt habe, sind Beispiele, die sind neu. Ansonsten früher hat man eben mit mit mit Pferden und Kamelen zum Reiten gehandelt und was weiß ich. Aber es gibt Dinge, die sind natürlich immer da, wie der Preis. Zwei Leute sind sich uneinig über den Preis. Was hatten sie auf, was, was sie ausgemacht haben? Der eine sagt, wir haben 8.000 Euro ausgemacht. Der andere sagt, nein, wir haben 10.000 Euro ausgemacht. Als erstes, was macht man als erstes? Als erstes schaut man natürlich auf die Beweise. Wer Beweise für die eine oder die andere Aussage? Gibt es einen Beweis? Wie zum Beispiel zwei Adelpersonen, die bezeugen können. Oder der Kaufvertrag ist da. Der Kaufvertrag heutzutage bei bei vielen Firmen wird der Kaufvertrag äh, elektronisch äh, im computer eingetragen und bekommst du per e mail zugeschickt und was weiß ich wenn jemand auf die idee kommt würde sagen jetzt ich habe hier zwei Zeugen, die bezeugung das gerät war, hat, war weniger gekostet was, was soll das ja du hast doch das steht doch schwarz auf weiß geschrieben ja. und ähm, äh, auch heutzutage werden auch äh, maßnahmen getroffen dass der verkäufer gar keinen Einfluss hat darauf Also der Verkäufer, versuchen wir zum Verkäufer zu nehmen, noch Standardverkäufer in einem Geschäft bei der viele angestellt das viele Angestellte hat und er soll jetzt den Preis ändern in Computer, das kann er gar nicht. Der wird dir sagen, ich habe darauf gar kein Zugriffsrecht. Das heißt, du kannst ihm nicht vorwerfen, dass er den Preis geändert hat, das kann gar nicht sein, ja? Es sei denn er hart Zugriff, das wäre wieder was anderes, ja? Aber wie dem auch sei, ist immer die Frage ist immer, was ist die Ausgangslage? wie wir gesagt haben, und wer muss dann den Beweis erbringen, dass es nicht so ist, wie es normalerweise der Fall ist. Okay. Ähm, uns interessiert natürlich jetzt hier nicht, dass wir einen Beweis haben. Wir gehen darauf aus, wir keinen Beweis haben. Ähm, keiner hat einen Beweis und wir müssen jetzt entscheiden, was wir machen. Angenommen, man ist sich im Bezug auf den Preis uneinig, der eine sagt, ich habe 100 Euro verlangt, der andere sagt, nein, es waren doch nur 80. Wie schnell kann das geschehen? Der eine Gesicht darauf einem die Ware, sage ich, bezahlen morgen. Morgen kommt er, hier sind die 80 Euro, wir haben doch 100 ausgemacht. Ne, 80. Ne, 80 habe ich dir gesagt, wenn du das sofort bezahlst, aber du willst erst morgen, dann sind es 100. Oder er sagt, nee ich meinte die andere Ware, diese nicht. Oder ich habe, und so weiter und so weiter, gibt es Fehler. Ich habe was anderes gemeint, ich habe was anderes verstanden. Es sind, ja sind ja nicht nur Betrüger unterwegs, aber die Menschen drücken sich unterschiedlich aus, sie meinen andere Sachen. Ähm, Oder sie sind sich über die 100 Euro einig, Entschuldigung, sie sind sich über die 100 äh, einig, ja aber nicht über die Währung. Sie sagen 100, aber sie sind sich nicht einig, welche Währung sie bezahlen haben. Okay. Erst was wir machen ist, wir gucken, hat der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, darüber ein Urteil gefällt? Abdullah bin Nas'ud berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, gesagt hat, إِذَا اخْتَلَفَا الْمُتَبَايَعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا شَاهِدْ أُسْتُحْلِفَا الْبَائِعَ ثumma kaanan mubta'u bil khiyar in sha'a ahad wa in sha'a tarak Hadoum Sa'ud, dass gesagt hat, wenn zwei Vertragspartner sich uneinig sind und es keinen Zeugen gibt, wird der Verkäufer zum Schwören aufgefordert. Hiernach hat der Käufer die Wahl. Entweder nimmt er die Ware oder er lässt es bleiben. Also was ist die ausgangslage wem geben wir praktisch grundsätzlich recht ja wir, wir fördern den verkäufer zum schwören auf es kann also sein dass der verkäufer sagt ich will nicht schwören kann sein also haben wir dem käuferrecht gegeben grundsätzlich weil da er muss ja nichts nennt man nakal er muss nicht schwören kann sein ich will nicht hören Aus, kann sein, Wallahi, er, er ist sich zwar sicher, aber er sagt, ich habe mich auch schon mal geirrt in meinem Leben, deswegen sicherheitshalber, ich verzichte auf das Schwören, dann gibt man dem Käufer recht. Wenn aber der Verkäufer schwört, dann hat der Käufer die Wahl. Das heißt, es bleibt dabei, dass er die Wahl hat. Entweder nimmt er die Ware oder er lässt es bleiben und verzichtet darauf. Aber das heißt also grundsätzlich, dass der Verkäufer zunächst schwört, das Objekt nicht für so und so verkauft zu haben, sondern für so und so. Hiernach fordert man, den Käufer aufzuschwören und sagt, hiernach fordert man, den Käufer aufzuschwören, auch wenn es nicht im Hadith drin stand, aber das ist die Gegenleistung. wird eine geschworen hat, wie willst du den Schwur aufwiegen durch einen weiteren Schwur seitens des Käufers und er sagt, ich schwöre bei Allah, ich habe die Ware nicht für so und so viel gekauft, sondern nur für so und so viel. Ähm und es kann sein, dass der Käufer sich mit dem Schwur des Verkäufers begnügt. Ja, wie gesagt, wenn man nur cool, ja, nicht nachkal nur cool. Habe von der Karl gesagt, ja. Wenn man nur cool, dann gibt er das eben äh, dann geht ihm die Ware an der dann gibt man eben dem Verkäufer recht, ja? Sollte auch er schwören, so haben beide das Recht vom Vertrag zurückzutreten. Das ist zusammenfasst. Okay? Das heißt, wir geben erstmal dem Verkäufer recht. äh, dem Käuferrecht. Wenn der Käufer schwört, geben wir dem Käuferrecht. Schwört auch der Verkäufer, dann haben sie das Recht, vom Kaufvertrag zurückzutreten. Und das ist die Gerechtigkeit. Denn vom Kaufvertrag zurückzutreten, bedeutet, jeder bekommt das zurück. Jeder wird in die Ausgangslage vor dem Bärvertrag versetzt. Fertig. Du hast 10 Euro bekommen, kriegst du wieder zurück. Das, das eben im Falle von Und wenn jemand sich darüber ärgert, dann hätte er eben Zeugen nehmen sollen, hätte er eben aufschreiben sollen, hätte er sich eben absichern sollen irgendwie. Na Natürlich äh, muss man nicht schwör da muss man darf man nicht erst dann schwören, wenn man sich 100% sicher ist, sondern man darf schon schwören, sobald man davon überzeugt ist im Recht zu sein. Sobald man davon überzeugt ist, im Recht zu sein. Wallahu azza wa jall aalam. Und äh, sollte man im Nachhinein erfahren, dass man falsch lag, braucht man auch dafür keine Sühneleistung leisten. Weil Sühneleistungen äh, gilt, äh, gilt für Schwüre, für zukünftige Ereignisse, aber nicht für vergangene Ereignisse. Äh, nach einer Ansicht äh, aber trotzdem, wenn man gelogen hat, Gott bewahr. Ähm, ja, natürlich, manchmal ist es nicht möglich. Also unsere Fälle war immer, wenn es eine Ware ist, die man zurückgeben kann. Manchmal kann man eine Ware nicht zurückgeben. In solchen äh, Fällen muss man den Wert des verbrauchten Produktes zurückgeben, äh, den man schaut eben, wenn man Tiervorteil gekauft hat zum Beispiel, wie viel war das wert und gibt dann den entsprechenden Wert zurück. Das war der Preis. Genauso kann man sich über Produkteigenschaften uneinig sein. Ähm, äh, zum Beispiel, der Verkäufer behauptet, die Ware sei neuwertig und habe somit einen Wert von 1000 Euro. Der Kunde sagt, nein, das stimmt nicht, ich habe die Ware genommen und sie ist verbraucht, sie ist gebraucht und sie hat eigentlich nur einen Wert von 900 Euro. In diesem Fall hat der Käufer grundsätzlich recht, denn das eine Vorgehensweise unter dem Gelehrten, die einen sagen, ich gebe dem Käufer grundsätzlich recht. in diesem Fall. Warum? Weil der Käufer den geringeren von beiden Preisen nennt. Oder den geringeren von beiden Werten nennt. Auch beim Preis War, haben wir gesagt, der der Käufer hat grundsätzlich recht. Haben wir gesagt, oder nicht? Warum? Weil der, der Käufer sagt 80. Der Verkäufer sagt 100. Das heißt, über 80 Euro sich einig. Die Uneinigkeit ist nur in der Differenz von 20. Richtig? Also können wir dem Käufer grundsätzlich recht geben. Das Gleiche geht auch für die diese Angelegenheit. Er sagt, es ist gebraucht. an sagt, nein, es ist neu. Okay? Der, äh, der, Wert, der Wert eines Gebrauchten ist geringer. Also können wir dem Käufer grundsätzlich recht geben und der Verkäufer muss das äh, beweisen. Ja, ähm, andere Gelehrte, rahimahumullah ta'ala, geben dem verkäufer grundsätzlich recht weil sie sagen eine ware ist grundsätzlich neuwertig und nicht gebraucht ausgangslage ist eine ware neuwertiges und nicht gebraucht ist und ähm, eine dritte ansicht ist äh, auch äh, relativ vernünftig man orientiert sich am, am markt äh, dass das verlagert das problem teilweise aber löst es natürlich auch Das heißt, man orientiert sich am Markt, wenn es zum Beispiel Indizien dafür gibt, dass äh, diese Ware in der Regel neu verkauft wird und nicht gebraucht. Also soll ich sagen, heutzutage geht jemand einen Schreibwarenladen rein und kauft sich äh, Bleistift. Und nachher behauptet er, der Käufer Bleistift, waren schon gebraucht. Das ist sehr unrealistisch, weil es keine Ware ist, die normalerweise, bei der man betrügen würde na, und so weiter und so fort. äh deswegen ist das hier eine ein, äh, angelegenheit deswegen die Frage ist man, wovon geht man aus und das ist auch sehr wichtig ja ich kann nicht grundsätzlich sagen ein käufer kauft ein auto und dann behauptet er der, ähm, das auto ist mehr gebraucht als, als der kilometerstand das anzeigt okay das ist, kann nicht die ausgangslage sein ausgangslage ist, dass der kilometerstand das anzeigt wie es wirklich ist. Und das Manipulieren dieser dieser Sachen ist keine Sache, die jeder kann. Und ist gefährlich und ist eine Form von Betrug und so weiter und so fort. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering. Deswegen kann man nicht davon ausgehen. Wenn du das behauptest, musst du das beweisen können. Aber wie gesagt, wir sagen diese Beispiele einfach deswegen, um zu trainieren. Und das kann natürlich auch sich von Gesellschaft zu Gesellschaft unterscheiden. Ja, ähm, no. Der Gelehrte bevorzugt, dass die, die erste Ansicht, dass die, dass die wenn sie sich über den Preis uneinig sind oder über die Produkteigenschaften uneinig sind, dass eben das Geringere grundsätzlich gilt. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass man sich nicht auch am Markt orientiert, was normalerweise der Fall ist, weil es gibt Produkte, die werden nicht gebraucht verkauft. Okay. und ähm und umgekehrt, wenn es teure Produkte sind, die man normalerweise neuwertig kauft, dann ist es zum Beispiel in manchen Gesellschaften äh dass man dafür nicht eine Rechnung bekommen hat. Ja, und dass sie nicht eingetragen worden ist und dass ja nicht manche Beträge sind so groß, die werden nicht bar bezahlt. Also, wenn du jetzt behauptest, ich habe das das Auto so und so, das Haus oder ein Schloss gekauft und ich habe bar bezahlt, dann ist es ein bisschen unrealistisch. Es gibt so viele Rechnungen, die auf dich zukommen und äh, dass, dass das nicht über äh, Bankkundenverkehr stattfindet, ist vielleicht nicht glaubhaft. Ja? Aber es hängt ab von von der Wahrheit selbst Wird ein Vertrag aufgelöst, gilt dies nicht nur gesetzlich, sondern auch religiös. Auch religiös. Das heißt, auch hinsichtlich der Rechenschaft, die man vor Allah subhanahu ta'ala ablegen muss, was dies bedeutet, soll das folgende Beispiel verdeutlichen, jemand verspricht sich, jemand verspricht sich und sagt zu seiner Frau ähm, statt du bist gediegen, gediegen also elegant, du bist gediegen, sagt du bist geschieden okay ähm, kommt ein solcher Fall zum Richter ist natürlich ein Problem weil, weil, weil der Begriff du bist geschieden ein eindeutiger Begriff ist den kann man nicht falsch interpretieren. Okay. Und ähm ähm es deswegen der Richter was soll er machen? Aber wenn du wenn dieser Fall nicht zum Richter kommt. Also wenn's also kein Streitfall kommt. Das also wann kommt zum Richter? Zum Richter kommt, wenn die Frau ihm nicht glaubt. Ja? Wenn die Frau ihm nicht glaubt, dann sage ich habe gemeint, du bist gediegen. dann sagt nein, du hast aber gesagt, du bist geschieden. Und sie wollte sowieso von ihm weg, okay. Dann wird sie natürlich vor Gericht ziehen und sagen, er hat er wird dann zugeben müssen, er hat es gesprochen, aber hat es nicht so gemeint, dass ist dann für ihn ein Problem, das zu beweisen, dass es er nicht so gemeint hat. Aber wenn das gar nichts vor Gericht kommt und man den Mann fragt, was hast du gemeint? Und er sagt, ich habe gemeint, gediegen. Ich habe mich versprochen. Dann gilt die Scheidung nicht. Man er hat sich versprochen und hat die er hat nicht die Absicht gehabt, sich scheiden zu lassen. Und insofern gilt die Scheidung religiös nicht. Vor Gericht hätte der Richter vielleicht gegengestimmt. Dann wären sie gesetzlich durch, aber religiös nicht. Und wenn sie nicht zum Gericht kommt, die Angelegenheit, und er, er lügt, er sagt, ich habe gemeint gediegen, habe mich aber versprochen, aber er lügt, er meinte auch geschieden, dann gilt sie religiös, aber nicht gesetzlich. Das heißt dieses Ehevertrag ist für den Mann Haram, für die Frau Halal. Steht ja. Insofern gibt es Unterschied zwischen dem gesetzlichen und dem ähm, und, äh, und dem religiösen. Der Beweis dafür ist, dass eben der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam von einem Mann erzählt hat, der vor lauter Freude gesagt hat: "Allahumma wa Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Anta 'abdi wa ana rabbuk." Diese Aussage ist Kufr an sich. Aber er hat das nicht so gemeint. Insofern äh, ist, ist er der, wird er für diese Aussage auch nicht zur Rechenschaft gezogen. gezogen. Ähm, ja, in äh, meiner Verständlichkeit kann es geben in Bezug auf Barzahlung und Ratenzahlung. Das haben wir erwähnt. Dann aber auch in Bezug auf Bedingungen. Ähm, einer von beiden behauptet, eine Bedingung gestellt zu haben. Ich, ich kaufe diese Ware unter der Bedingung das und das. dann sagt der, äh, Und der Verkäufer sagt, nein, wir haben keine Bedingung ausgemacht. Ja. Ähm, welch, wem geben wir grundsätzlich Recht? Aber natürlich geben wir demjenigen grundsätzlich Recht, der leugnet. Warum? Weil Ausgangslage ist, dass keine Bedingungen gestellt werden bei Verträgen. Wenn jemand sagt, ich habe eine Bedingung gestellt, dann ist das mehr, als es normalerweise der Fall ist. Und jemand, etwas Zusätzliches macht zu dem, was mehr Mehr als die Ausgangslage ist, der muss seine Aussage beweisen. Ähm, ja Es kann auch sein, dass man sich über die Ware an sich uneinig ist. Ne? Ähm, jemand kauft eine Ware und sagt, äh, ich habe diese Uhr da gekauft. Und sagt, nee, hast du nicht. Du hast eine andere Uhr gekauft. Das heißt, die sind sich über die Ware an sich <lacht> uneinig. In diesem Fall fordert man... den äh, zuerst den Verkäufer zum schwören auf und danach falls nötig den Käufer hinach wird der Vertrag aufgelöst und jeder gibt dem anderen sein Recht zurück. Wie wir gesehen haben, Hadith von Abdullah ibn, Isrud. weil du kannst hier kommst ja nicht voran, ja? Also es gibt jetzt hier kein, kein ähm, äh, äh, du kommst nicht weiter, ja? Ich habe die Uhr gekauft, nee, ich habe die Uhr gekauft, ja? Außer, wie ich gesagt, das sind ja theoretische Beispiele. Außer die eine Ware, die eine Uhr hat einen Wert von 5000 Euro Und die andere Uhr hat einen Wert von 10 Euro. Okay? Und dieser arme Mensch, der hat kann sich gerade mal die Uhr für 10 Euro lauschen, da wird gar nicht in den Sinn kommen, dass er die andere kauft. ja Insofern, es gibt Indizente darauf Hinweisen. Aber wir schalten diese, nicht dass jemand sagt, aber es könnte doch, aber es könnte doch, dieses aber es könnte doch, lass das zu Hause. Wir sind hier bei theoretischen Beispielen, wir betrachten nur die Angaben, die wir vor uns haben. Wie in der Schule, wenn du eine Aufgabe bekommst, das was da steht, ist deine Angabe. geht nicht aus, könnte sein, könnte sein, kann sein, der Lehrer hat die Frau Aufgabe falsch gestellt. Kann sein, der Lehrer hat sich versteht, kann alles sein, aber Tatsache ist, das was ich vor mir habe, das ist die Ausgangslage. Wenn sie sich wenn sie sich weigern, äh, weiß es ja, die Ware an sich haben wir gesagt, ja, die Ware an sich. Dann gibt es noch ähm, einen, einen weiteren Streitfall. Was ist, wenn Käufer und Verkäufer sich weigern oder einer von beiden sich weigert? Ähm die Ware auszuhändigen, bis ihm sein Recht zuerst ausgehändigt wird. ja Weil es geht jetzt hier manchmal um größere Beträge und äh, es manchmal sagt man immer zuerst, wenn du mir mein Geld komplett gibst, kriegst du auch die Ware und ansonsten nicht. ja Wir unterscheiden hier zwei Fälle. Entweder es geht um beim Kauf einer Ware um einen konkreten Betrag oder um eine Zahlungsverpflichtung. Wie geht es um einen konkreten Betrag? Oder es gibt eine Zahlungsverpflichtung. Zahlungsverpflichtung. Äh, Dein oder Zim mal man das. Handelt es sich um einen konkreten Betrag, wie eine bestimmte Goldkette, mit der bezahlt wird? Konkreter Betrag. Denkt nicht nur an das Geld. Das Geld ist ja austauschbar. Also 10 Euro oder 2 Fünfer, das ist ja Jacke wie Hose. Richtig? Aber ich bezahle mit einem Goldbarren. Da kann es sein, dass es mir genau um diesen Goldbarren geht, den man... 10000 Meter unter dem Meeresspiegel gefunden hat. Richtig? Der hat was der ist wert. Der ist der hat mehr Wert als irgendein Bachrandens zehnfach gibt auf der Welt oder 100000fach gibt. Handelt es sich um einen konkreten Betrag, werden eine Goldkette mit der bezahlt wird. so beauftragt der Richter eine Adelsperson, der sowohl die Ware als auch den Betrag in Empfang nimmt und danach an die jeweilige Person aushändigt. Das heißt also ein Treuhänder. Ja? Es gibt eine Person, die gilt als vertrauenswürdig für beide Seiten und jeder gibt ihm die Sache und er händigt es dann an die beiden aus. Na, dann Also wenn das wenn das Zahlungsmittel ein Konkretes ist, wie eine Goldkette, die Ware ja sowieso. Ja, ein Auto, ein Haus oder was auch noch. Anders ist es, wenn jemand etwas Bestimmtes für einen Geldbetrag bezahlt. Das heißt, Zimma, Verschulden, Dein. Ja, da geht es ja nicht, wenn ich wenn ich etwas kaufe für 10.000 Euro, dann sind das Schulden, die ich auf mir nehme auf mich nehme, oder? 10.000 Euro. Geht es um konkrete 10.000 einzelne Euro-Münzen? Völlig wurscht. Am Ende möchte ich 10.000 Euro haben. Ob das 500er Scheine sind oder 200er Scheine sind, ist mir völlig egal. Oder ob das elektronisch überweist auf mein Bankkonto, ist mir alles egal. Versteht ihr? Das heißt, ich kaufe hier als... in der Form einer Zahlungsverpflichtung. okay Der andere verpflichtet sich, mir zu geben, oder ich verpflichte mich, ihm zu geben. Er kann dann nicht sagen, nee, ich wollte nicht diese Scheine haben, ich wollte die anderen Scheine haben. Auf das hat er kein Recht. glaub weil es eine Zahlungsverpflichtung In diesem Fall muss der Verkäufer die Ware zuerst aushändigen, dann der Käufer. Konkretes geht also vor Nicht-Konkretem. Konkretes ist eben die konkrete Ware, Und nicht konkret, sind 10.000 Euro, irgendwelche 10.000 Das ist aus der folgenden Überlieferung zu entnehmen. Abu Hurayya radiallahu anhu berichtet, dass der Gesandte Allah s.a.w. gesagt, ايُّ مَا رَجُلٍ أَفْلَسْ فَأَدْرَكَ الرَّجُلُ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ Wenn jemand pleite geht und man bei ihm genau seine Sachen vorfindet, hat man hierauf den anderen gegenüber vorrecht. Was bedeutet das konkret? Eine Person ist pleite gegangen. Du hast von ihm 5000 Euro zu bekommen. Er hat von ihm ein bestimmtes Auto zu bekommen, das in seiner Garage steht. Erst kriegt er sein Auto und du kriegst die 5000, falls nur was da ist. Konkretes geht vor nicht konkrete. Okay? Und das ist ein äh, aus diesem Hadith zu entnehmen. Was ist, wenn der Betrag erst geholt werden muss? Manchmal geschieht es, dass nach einem FASCH, also einer Vertragsannullierung, Vertragsauflösung, das Geld erst geholt werden muss, äh, gerade wenn es sich um große Beträge handelt. 50 Euro, 100 Euro hat man vielleicht in der Tasche. Aber wenn es um eine Million Euro geht, muss ich erstmal zum Tresor gehen, das Geld holen, das Geld zählen lassen. das ist ein Aufwand damit. Finden. Vielleicht ist Geld nicht hier ist, in einem anderen Land. Äh, in der, äh, wir unterscheiden zwei Fälle. Entweder der Betrag ist in der Nähe, das heißt in der gleichen Ortschaft, oder man muss erst reisen, um den Betrag zu holen. Okay? Beispiel für den ersten Fall. A kauft von B ein Auto für 100.000 Euro und händigt ihm den Betrag aus. Danach sind sie sich über das ausgemachte Auto uneinig, woraufhin der Vertrag aufgelöst wird. B hat aber mittlerweile das auto für das, das Geld für das Auto schon bekommen. Damit er das Geld an A wieder zurückgeben kann, muss B das Geld erst besorgen. B weigert sich, das Auto auszuhändigen, bis er das Geld bekommt. Denn bis A das Geld besorgt hat, kann vieles passieren. Sein Geld könnte eingefroren werden, was auch immer. In diesem Fall wird das Verkaufsobjekt und das gesamte Vermögen des Käufers eingefroren auf Rabin das Hajr. bis er das geld ausgehändigt hat ja das heißt also weil er hat angst er hat angst dass der andere bis er das geld besorgt hat irgendwas passiert wie zum beispiel dass er das geld für was anderes ausgibt wie zum beispiel dass er ihm etwas passiert was auch immer dann sagen wir okay dann werden eben alle seine geschäfte prozesse eingestellt eingefroren bis er sein geld bezahlt hat Das heißt sollte er in der zwischenzeit etwas kaufen gilt darauf nicht eingefroren heißt er kann mit, er kann nicht mehr über sein geld verfügen äh, beispiel für den zweiten fall wenn der verkäufer erst verreisen muss um den betrag an den Käufer auszuzahlen hat der Käufer das recht auf auffassung weil äh, er muss sich das Risiko eingehen und warten bis der andere verreist ist und das Geld wieder geholt hat na das sind die verschiedenen Arten von Khiyar und uns bleibt noch eine Art von Khiyar übrig, die wir uns باذن الله beim nächsten Mal anschauen möchten oder machen wir noch machen wir noch die eine Art, dann haben wir die Khiyar Arten hinter uns inshallah Taala, das ist der sogenannte Sifa Khiyar. Das Sifa Khiyar ist Istikhyar aufgrund von Produkteigenschaften. Das Rücktrittsrecht aufgrund der Produkteigenschaften. Das kommt natürlich meistens dann zum Trage, wenn man ein Produkt kauft, ohne es vorher gesehen zu haben. Die meisten Gelehrten, rahimahmullah ta'ala, betrachten solche Beiratverträge als sahih. Dies hat zwischen Uthman und Talha anhum, stattgefunden, was ihnen äh, kein anderer Sahabi übel genommen hat. Ja, und das ist so ein Beispiel für für eine Art Ijma, a, Ijma a Sukuti, äh zwei Sahaba oder mehrere machen etwas und wir kennen keine andere Meinung von Sahabe, die es nicht erlaubt. Jemand beschreibt, beispielsweise jemand beschreibt ein Grundstück, erwähnt die Größe, die Lage und alles, was man dazu wissen sollte. Dann Frau verkauft man es verkauft ist der Verkäufer an den Käufer und dann stellt der Käufer später, wenn er sieht, fest, das ist ja gar nicht so, wie ich es eigentlich haben will. Ich habe mir das anderes vorgestellt, das Grundstück. In diesem Fall hat der Käufer das Recht auf Rücktritt vom Kaufvertrag. Natürlich müssen das Sachen sein, die Einfluss haben auf auf den auf den Wert. Denn 500 Quadratmeter sind nicht gleich 500 Quadratmeter. 500 Quadratmeter in eine Gegend, wo keiner hinziehen will, weil es so wilde Tiere gibt, das ist anders als 500 Quadratmeter mitten in der Hauptstraße. Ähm, manche Gelehrte geben dem Käufer hier grundsätzlich ein Rücktrittsrecht, auch wenn das Grundstück genau so ist wie beschrieben. Doch diese Ansicht ist äh, schwach. Grundsätzlich richtiger ist das Richtige, dass der Kauf verbindlich ist, wenn die Eigenschaften mit der Realität übereinstimmen. Wallahu azzawajal a'lam. Äh, und beim nächsten Mal, Biidhin Lai subhanahu wa ta'ala, äh, unterhalten uns, wir haben noch zwei Themen äh, für diese größere Kapitel. Äh, und zwar geht es zum Mal um den Qabd, die Entgegennahme einer Ware. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ähm, denn der Vertragsabschluss, ist ab, der Vertrag ist dann abgeschlossen, wenn auch die Waren entgegengenommen worden sind. Und wann sind denn Waren entgegengenommen? Das ist ein sehr wichtiges Thema. Und Und danach kommen wir zum Iqala. Iqala ist, wenn äh, zwei einen Kaufvertrag ordnungsgemäß eingegangen sind und hinterher sie sich darauf einigen, ihn wieder aufzulösen. Und äh, danach unterhalten uns über die äh, Riba und As-Sarf, das heißt Zinsen und Geldwechsel. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiraan.